pe Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, Preotul Valeriu va aduce, iubiți ascultători, cu multă bucurie și cu plăcere, programul L-105 din ciclu de lecțiuni de studiu asupra Noului Testament. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu pentru astăzi începe din versetul 18 de la Luca, de la capitolul 8, așa cum Dumnezeu a inspirat pe unul din și săi slujitori să-l întocmească într-un de cugetări și meditații care au fost prelucrate cu multă dragoste și cu plăcere în cadrul studioului nostru sub forma sub care vi se prezintă și astăzi. Desigur, aceasta nu va avea loc până când nu vom mai citi un fragment din întâmplările petrecute în satul Zaroșie despre care am început să citim de o bună bucată de vreme. Cu ocazia lecțiunii trecute am lăsat pe Ana și pe Andrei, stând de vorbă în liniștea nopții, i-am lăsat tocmai în momentul în care Andrei era hotărât de acum să-și dezvăluie adevărata identitate și să-și mărturisească o vină grea, un păcat greu care îl apăsa pe suflet, o crimă, așa cum le privea el la ora aceea. Haideți să-i ascultăm acum mărturisirea. Așadar, ei stăteau amândoi pe bancă, sub lumina dulce a lunii, iar el îi spune prin semne anei următoarele. O, Ana, fie ce-o fi, fie că mă vei trăda, ceea ce este imposibil, fie te vei îndepărta pentru totdeauna de mine, totuși trebuie să spun cine stă lângă tine. Apoi îmi vei spune dacă sângele lui Sus Hristos se ajunge Dumnezeului Celui Sfânt pentru ștergerea păcatelor mele. Să știi, eu n-am fost din calfa lui Cozima. După cum nici el nu este un morar obișnuit. Părinții noștri aveau două mari mori cu aburi la Dunăre. Eu am absolvit Institutul de Politehnică, mi-am dat examenul de inginer și m-am anunțat ca voluntar la armată. Aici am reușit în scurtă vreme să iau și examenul de ofițer. Așa că am rămas în armată. Viața fără griji și ușuratică de ofițer îmi pria și îmi făcea pe atunci tot atâta plăcere pe cât o regret astăzi. Ca singurul băiat și cel mai tânăr, surorile erau deja toate căsătorite, fusesem foarte răsfățați și aveam bani din belșug, căci tatăl nu era zgârcit cu iubitul lui. Firește că ne distram din plin. Eram niște tovarăși de distracții zgomotoși, toți atei, trăiam numai pentru noi înșine, fără vreun folos pentru oameni. Între timp, tatăl meu a avut un proces cu vecinul lui, Cozima. Cozima a pierdut și de supărare a murit, iar moarea a fost preluată de fiul lui pe care noi îl păgubisem foarte mult. Mie nu-mi prea păsa de asta, deși îmi spusese un avocat că lui Cozima i se făcuse nedreptate. Dacă am fi pierdut noi, mie mi-ar fi lusit mijloacele pentru traiul meu risipitor. Dar tânărul Cozima s-a răzbunat pe nedreptatea suferită într-un mod ciudat, așa cum numai el putea. Era toamnă. Regimentul nostru se afla în vecinătatea locului meu de naștere, orașul X. Noi, ofițerii, ne plictiseam și ne petreceam timpul cu tot felul de lucruri prostești. Comandantul șef era cel mai bun prieten al meu, Eduard Zamec. Ținem foarte mult unul la altul, așa cum se pot iubi doi oameni ușuratici. El m-a dus în casa unui fabricant în orașul Z și mi-a prezentat pe fica acestuia drept logodnica lui. Am vizitat această casă până ce regimentul nostru a fost mutat din orașul amintit. Deoarece logodnica lui Eduard dorea să meargă la țară, sora mea, care era căsătorită într-o altă parte, a invitat-o la ea. Eu însumi nu știu cine a făcut-o, dar niște limbi rele au sădit neîncredere față de mine în sufletul lui Eduard. I s-a spus că eu și cu întreaga mea familie făceam ce puteam ca să-i furăm logodnica. Dumnezeul Sfânt și-a tot puternic este martor că sunt totul nevinovat în chestiunea aceasta. Totuși Eduard a dat crezare zvonurilor. A venit, a făcut logodnice lui din gelozie reproșu și în cele din urmă a jignit-o în așa hal încât ea i-a trimis înapoi inelul de logodnă și a anulat legătura. Începând cu acea clipă, el m-a negrit folosind toate mijloacele și mă jignea permanent până ce a făcut odată și în public. Eu nu-l cunoșteam pe Cristos și porunca lui de a ierta pe dușmani, nu știam atunci. Foarte mândru de onoarea mea de ofițer, nu voiam și nu mai puteam să din L-am provocat la duel și el a primit. Toate încercările prietenilor de a ne împăca au eșuat. Am ales pentru duel locul de lângă moara lui Cozima. O, oh, dacă ar fi venit mai înainte cineva și mi-ar fi spus, astăzi da, ești dezonorat, dar nevinovat. Mâine însă vei fi pângărit pentru totdeauna cu sângele fratelui tău. Dar vai, n-a venit nimeni și eu m-am dus." La răsăritul soarelui au venit martorii noștri, medicul și în cele din urmă a apărut și Eduard. Când stăteam cu arma unul fața, în fața celuilalt, mi-a trecut brusc prin minte că el era cel mai bun prieten al meu și că motivul duelului era de fapt foarte neînsemnat. Conștiința s-a trezit în mine. Martorii au încercat încă o dată să realizeze împăcarea. Eu eram chiar pe punctul de a ierta, dar Eduard s-a uitat țintă la mine și a spus dur. Între noi nu mai există împăcare, căci nu mi-au vorbele înapoi. Armele trebuie să decidă. Și ele au decis. Am tras amândoi și-am nimerit bine amândoi. Pe el l-au dus rănit de moarte în orașul X, pe mine aparent pe moarte în moara lui Cozima, pe al cărui teren se desfășurase duelul. Eu nu știam ce se întâmpla cu mine. Domnul Cozima a căpătat de la prietenii mei promisiunea de a nu trăda niciodată cine mă luase la sine. Am zăcut la el mai mult de o jumătate de an, grav bolnav. Între timp, el își vânduse moara, Luase alta în arendă la mare distanță și m-a dus acolo. Când m-am vindecat, s-a mutat într-un alt ținut al țării cu totul opus. Într-acolo m-a luat și pe mine, totuși sub un nume de împrumut și drept calfă a lui. Am învățat la el și după exemplul lui să prețuiesc valoarea unei vieți folositoare. De fapt, el nu mi-a spus niciodată că Eduard a murit, dar felul în care căuta să mi-o ascundă l-a trădat curând. Știam că, îndată ce se va afla locul unde eram, urma să fiu pedepsit cu închisoare și cu pierderea gradului de ofițer. Pentru lume sunt deja mort. Ai mei m-au plâns deja de multă vreme ca fiind mort. Era o adevărată binefacere pentru mine să-mi ostenesc trupul zi de zi cu munca aspră. În munca aceasta se afla singura posibilitate ca să uit că îmi pătase mâinile cu sânge de frate. În timpul bolii pierdusem cel mai prețios bun al omului, Graiul. Ce să fi căutat atunci printre oameni cu un asemenea semn al lui Cain? Buzele care ar fi putut să salveze viața fratelui cu un cuvânt de iertare, dar n-au făcut-o, acum nu mai puteau să rostească vreun cuvânt. Cozima m-a adus la convingerea că atunci când omul încetează să păcătuiască și începe o viață nouă, totul este lichidat și pus la punct înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu eram fericit, simțeam totuși în unele clipe bucurie la gânduri că duc între oameni o viață folositoare. De fapt, când prietenul meu mort stătea înaintea mea în nopți fără somn, îl rugam adesea pe binefăcătorul meu ca să mă lase să plec, întrucât mi se părea că pedeapsa cu închisoare mi-ar aduce ușurare. Dar degeaba. Iată ce îmi spunea el și îi dam dreptate. Zicea el, este păcat de fiecare zi petrecută fără rost, Chiar și în închisoare, și acolo ești condamnat numai la un asemenea fel de viață. Dacă prietenul tău este mort, atunci impuneți această pedeapsă cu mult mai grea. Taci și fă binele. Nai să poți face ca cele ce s-au întâmplat să nu se fi întâmplat niciodată, dacă, chiar dacă îți pierzi libertatea și onoarea. Dar apoi ai venit tu, Ana, și ai adus cartea cărților. Am cunoscut pe Dumnezeu și mărimea păcatului meu. Niciun ucigaș n-are viața veșnică scrie acolo într-un loc, în altul scrie, dacă păcatele voastre sunt cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, iar alt loc scrie, întoarceți vă și veți fi mântuiți toate marginile pământului. Ah, Ana, mă întorc și eu la el. Știu, o simt deja că învățătura lui Cozima nu poate rezista. Ea este bună pentru el, un om cinstit, dar nu pentru mine, că eu sunt un ucigaș. Nu ajunge numai să lași răul și să faci binele. Trecutul trebuie șters și anulat, altfel nu există pace. Mâinile, care înlocuise răvorbirea, căzură obosite în jos, iar capul tânărului căzut pe piept și pe obrajii palizi picurară lacrimi. Ana, care numai cu mare greutate putu să-i pricepe totul, ba uneori trebuise să se ajute de proprie imaginație, Înțelegea cum nu se poate mai bine acest sfârșit. O inimă compătimitoare înțelege totdeauna pe una tristă. Ea plânse împreună cu el, frumoasa lui tinerețe ruinată, viața lui fără Dumnezeu și Hristos, păcatului pe care nimeni nu-l putea face să nu se fi întâmplat, nefericirea și întristarea lui. Totuși, dintr-o dată, încetarea amândoi să mai plângă, el pentru că era mângâiat prin compătimirea ei, ea pentru că și adună mințile. O, Ana, tu mă plângi? Tu nu mă condamni, ci mă compătimești? Da, Andrei, îmi pare foarte rău pentru tine. Cum aș putea să condamn acolo unde Isus deja a iertat și a ispășit cu sângele său? Hristos a murit odinioară pentru păcatele întregii lumi, deci și pentru ale tale. Iar acum strigă. Eu îți șterg fără legile și nu mi mai aduc aminte de niciunul din păcatele tale. întoarce te la mine, fiule, nu te teme, și eu te-am Așa Așadar, Andrei, poți să primești aceasta încă azi prin credință. Dumnezeu, tatăl, l-a lăsat pe Domnul Isus să sufere în ghețimanii și să fie omorât pe Golgota, pentru că tu ai omorât. Tânărul sări în picioare, își apăsă mâine pe piept, apoi făcu o plecăciune și o lăsă pe fată singură. Iubiți ascultători, întrerupem fragmentul pentru ziua de astăzi aici. Deși astăzi am petrecut mai mult timp cu prezentarea aceasta, a trebuit să o facem pentru că a fost o mărturisire întreagă din partea omului acestuia. În timp ce citeam, mă gândeam că poate multora dintre ascultători le va fi de folos să audă și ei că Domnul Isus Hristos este gata să ierte, să curățească orice vină, care îi este mărturisită oricât ar fi ea de mare. Dar vă rog să luați aminte la un aspect extrem de important și anume, în timp ce Domnul Dumnezeu din cer poate să ierte vinovății foarte mari, Dumnezeu este gata să ierte și pe Hitler dacă acesta s-ar fi dus la el, om din pricina căruia atâtea milioane de oameni au murit și atâta nenorocire a fost abătută asupra lumii. Dar, în timp ce Dumnezeu poate să ierte și pe unul ca Hitler și pe mulți alții care au adus atâta nenorocire în lume, cu condiția că aceștia se mărturisesc înaintea Domnului, își recunosc vinovăția și apelează la sângele Domnului Sus, deci în timp ce Dumnezeu este gata să ierte vinovății atât de mari, dacă deci le mărturisim lui, el nu poate să-ți treacă cu vederea, nici cel mai mic păcat din viața ta, cel mai neînsemnat păcat care te poți gândi, pe care nu îl mărturisești. Dacă nu te duci la el să-i mărturisești și ai o anumită apucătură păcătoasă în viața ta, oricât-ți s-ar părea de mică și de neînsemnată, aceea rămâne asupra ta neiertată pentru că n-ai mărturisit-o înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce nu mărturisești nu poate fi iertat. După cum o boală pe care nu o socotești că este boală în trupul tău și nu o aduci înaintea medicului, nu poate fi vindecată orice cei zice și orice ai face. O boală ca să fie vindecată trebuie să fie adusă înaintea medicului, să se spună medicului toate simptomele și toate formele de manifestare și recunoscând că suferi de ea, medicul îți va prescrie o rețetă pe care de asemenea, dacă nu o iei, nu ți va aduce niciun bine. Cu două luni în urmă a trebuit să fac o vizită în San Francisco, unde am doi copii căsătoriți. Drumul de la copii și până la aeroport era destul de lung și un frate, un prieten de-al meu s-a oferit să mă ducă. Mi-a părut foarte bine că și așa doream să mai vorbesc cu el. Mi-a istorisit pe drum următoarea întâmplare. Pe vremea când eram încă în România, cu vreo 10 ani în urmă, a trebuit să fac un examen medical, un fel de rutină. Acolo am fost întrebat cu mare îngrijorare dacă am avut vreodată probleme cu ficatul. Eu le-am spus că nu, n-am știut niciodată de nimic, n-am avut nicio simptomă deosebită, la care ei mi-au spus că e o mirare că mai trăiesc. Nu le-am dat nicio atenție și n-am vrut să iau în seamă, în instrucțiunile lor, ca astăzi să fiu nevoit să fac transplant de ficat, în așa măsură este afectat. Ce am înțeles eu de aici? Uite, iubite ascultător. Cuvântul lui Dumnezeu spune și ție astăzi că ești păcătos. Ai să spui că nu simți nimic și că totul merge bine. Asta nu împiedică însă cu nimic boala păcatului să te ruineze. Ba din potrivă, lucrează mai liniștită câtă vreme tu nu-i dai atenție. Ce bine ai face să-i dai atenție de acum, așa cum și tânărul din povestirea de mai sus, Andrei, ar fi făcut tare bine dacă ar fi dat atenție sfaturilor prietenilor și să se fi împăcat cu prietenul lui pe care până la urmă l-a trimis la moarte. Pentru unii dintre noi este vremea aceasta prin care a trecut și Andrei. Acum Domnul vine și te cheamă la împăcare. Dacă nu vrei, va veni o vreme nenorocită, mult mai nenorocită decât în viața lui Andrei. Va veni o vreme când în iad îți vei aduce aminte că Domnul te-a îndemnat chiar și astăzi prin mesajul acesta, iar tu l-ai refuzat. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne să primim astăzi îndemnul de a ne prezenta la tine de urgență. Și să fim vindecați și curățiți, să fim izbăviți, Doamne, de toată vina păcatului în care ne-am născut și vina păcatului pe care le-am trăit. Iar cei care am venit deja la tine și suntem copii ai tăi, ajută-ne să nu ne jucăm cu propria noastră fericire, ci să avem grijă să ne prezentăm înaintea ta pentru control și consult și tot ceea ce găsește în noi care mai este vinovat din vechea fire, să condamnăm și noi, să le mărturisim și să găsim spălare din nou în sângele Domnului Isus, că Tu ai spus că nimic întinat nu va pătrunde în cer. Dorim aceasta din dragoste pentru numele Tău și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Ce lucruri minunate ți arată și totuși poți din ele să n-ai niciodată Iubiți ascultători, suntem deci cu studiul lecțiunii noastre în versetul 18 de la Luca de la capitolul 8, verset care are o legătură interesantă și minunată cu cele ce am vorbit până acum. În versetul acesta, Domnul Iisus însuși spune în felul următor, Luați seama dar la felul cum ascultați, căci celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Domnul Iisus ne îndeamnă și aici, deci, și prin versetul acesta, prin lecțiunea noastră de astăzi, să luăm seama la felul cum ascultăm. Să ascultăm acum când El ne cheamă la El. Cei care n-am venit deloc la El până acum să venim ca să ne facă El copii ai Lui Dumnezeu, iar cei care am primit din harul Lui deja titut de copii la Lui Dumnezeu, dar am trăit ca niște copii ai lumii acestea, să venim la El să recunoaștem trăirea aceasta în neascultare față de El și să ne grăbim. Să primim, o viață nouă, o viață de ascultare, să trăim în el. Multe nenorociri s-au evit în lume din pricina nebăgării acesteia de seamă. După cum vă povesteam și mai devreme, dacă prietenul acela al meu ar fi luat aminte la sfatul medicului, cu mulți ani în urmă, să se trateze, n-ar fi ajuns astăzi în situația în care este, având nevoie de un transplant eficat. Multe rătăciri s-au născut pe pământ din pricină că omul n-a privit cu băgare de seamă calea pe care a mers, ci a călcat alături și s-a prăbușit în prăpastie. Multe pagube duhovnicești s-au întâmplat în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, creștini adevărați, din pricină că n-au luat seama la cuvântul lui Dumnezeu la voia lui cea unică și desăvârșită. Ca să nu iei seama când cumperi un lucru și să-ți dai banii pe ceva rău și nefolositor, nu înseamnă oare lipsă de judecată? Orice neatenție în lucrurile pământești se plătește scump, iar în lucrurile duhovnicești și mai scump. O adormire la volan sau o privire în altă parte poate costa viața șoferului și a celor din automobilul lui. Luați seama deci ne spune Domnul Isus, La felul cum ascultați Să asculți bine Să înțelegi bine și să împlinești bine Iată poarta prin care se intră în templul mântuirii Și al vieții veșnice fericite Primul om, Adam Pentru că n-a ascultat bine cuvântul lui Dumnezeu A fost pricinuitorul morții lui Și a întregului neam omenesc Al doilea om Adam cel din cer, Domnul Isus Hristos, pentru că el a ascultat bine de Dumnezeu, a ascultat până la moarte și încă moarte de cruce, el s-a făcut pricinuitorul vieții întregului neam omenesc. Dovada cea mai sigură de netăgăduit și de nedezmințit a unui om credincios este viața de ascultare. Dacă e vorba de lucrare, dacă e vorba de înțelegerea cuvântului, dacă e vorba de cunoașterea cuvântului, dacă e vorba de făcut minuni și semne și câte atâtea altele, acelea pot fi imitate de un necredincios foarte bine. Dar o viață de ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, un duh de supunere în relațiile cu oamenii, o atitudine de supunere și de ascultare față de autorități, desigur, până la problema păcatului, Așa după cum ne învață la Romani, capitolul 13, o viață de ascultare a soției față și de supunere față de bărbat, o viață de ascultare și de supunere a bărbaților față de cei mai bătrâni în adunare, așa cum ne îndeamnă cuvântul, o viață de ascultare și de supunere a copiilor față de părinților, toate acestea nu sunt posibile decât în viața unde Hristos există real. Satan poate imita multe. Ascultarea însă de Dumnezeu, supunerea din dragoste față de El, nu poate, n-ar mai fi satană. Deci vrei să cunoști pe cineva dacă este credincios? Urmărește viața cu atenție și vezi care este relația lui cu semenii, care e relația lui cu cuvântul lui Dumnezeu, care e relația lui cu autoritățile din țară, așa cum am amintit, numai până la păcat. Și din asta vei cunoaște cu cine ai de-a face. De felul cum ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, atârnă mântuirea sau nașterea noastră din nou și de nașterea din nou atârnă asemănarea cu Dumnezeu. Ne amintim că satan a venit la om în grădina Edenului cu întrebarea, oare, oare să fi zis Dumnezeu așa? Deci înțelegem, descoperim spiritul lui satana prin aceea că încearcă să submineze, să zdruncine autoritatea scripturii. După asta îți dai seama că ai de-a face cu o scură a lui Satan, cu un om nenăscut din nou. Să luăm un exemplu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în 2 Timotei 3 cu 16 și 17, despre scriptură: toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, încheia citatul. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit de bun, îndeajuns de bun și de complet, ca să facă pe om desăvârșit înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Sunt însă și unii oameni care au o părere deosebită față de Scriptură, considerând că Scriptura nu este suficientă pentru a desăvârși pe om în Hristos, și că există anumite învățături omenești mai profunde. Astfel, iată ce se scrie cu privire la scriptură într-un ziar din anul 1980. Citesc. Datele istorico-scripturistice sunt foarte sumare, chiar sărace. Notați, iubiți ascultători, datele scripturistice sunt sărace. Ceea ce ar putea fi interpretat ca o situație minoră a Maicii Domnului în ansamblu vieții lui Hristos. În schimb, tradiția bisericii suplinește aceste date și ne furnizează elemente completive de o uimitoare bogăție în legătură cu persoana preasfintei născătoare de Dumnezeu, ceea ce denotă că tradiția are un conținut revelațional mult mai profund decât Sfânta Scriptură. Încheiat citatul. Așadar, pentru unii oameni, tradiția omenească Scrisă de niște oameni, are o valoare mai mare, mult mai mare, mai adâncă decât Sfânta Scriptură. În ceea ce ne privește pe noi, ortodoxi, mulțumim Domnului Dumnezeu pentru Sfânta Scriptură și suntem satisfăcuți cu ceea ce a pus el acolo. Credem că Domnul Isus Hristos este o autoritate net superioară oamenilor care au făcut tradiția și că, după cuvântul pe care l-a scris el în Sfânta Scriptură, omului Dumnezeu poate ajunge, așa cum spune el desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Aici și numai aici se vede cine este născut din Dumnezeu. Acela nu-și permite să adauge și nici să scoate nimic de la cuvântul lui Dumnezeu, după cum nici Domnul Isus nu și-a permis să adauge sau să scoată ceva de la poruncile lui Dumnezeu. Domnul Iisus întotdeauna a spus, Tatăl meu este cu mine pentru că fac totdeauna ce îi este plăcut lui. Deci Domnul Isus n-a stat să analizeze dacă ceea ce spune Dumnezeu Tatăl este suficient de profund și de bine, deși ar fi putut să facă pentru că El era Fiul Său, ci Domnul Isus a trăit o viață de totală și desăvârșită ascultare și supunere față de Cuvântul lui Dumnezeu, supunere încă până la moarte de cruce. Toți aceia care îl au pe Domnul Isus Hristos în inima lor, ascultă de Cuvântul Lui, nu de tradițiile oamenilor, nu de socotelile lor. În ce ne privește pe noi ortodoxi și slăvim pe Dumnezeu pentru că ne-a lăsat dreptarul credinței noastre, Sfânta Scriptură și vrem să trăim în ascultare față de ea. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului le 105 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom folosi, întemeind afirmațiile făcute mai devreme cu privire la a tot suficiența Sfintei Scripturi în materie de mântuire, cu mărturia în al preasfinției sale, prefericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Doresc să dau un citat din Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Teoctist, publicată de editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 1991. În partea introductivă a acestei lucrări, cuvânt înainte semna de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ni se redă un fragment de la cuvântarea ținută cu ocazia praznicului pogorârii Duhului Sfânt din anul 1991 în care la pagina 6 a cărții amintite citim în primul paragraf și al treilea următoarele Învățătura apostolilor era propovăduirea și expunerea aprofundată a Sfintei Evanghelii care cuprinde adevărul întreg, luați aminte ascultători Adevărul întreg asupra Mântuitorului Hristos. Și paragraful al treilea spune Cuvântul lui Dumnezeu își arată prin sfintele slujbe întreaga sa frumusețe și putere căci prin el omul se transformă în profunzime. Încheiat citatul. Așadar, Sfânta Evanghelie ne prezintă adevărul întreg despre Domnul Isus Hristos și la un întreg nu ai ce să mai adaugi. Cuvintele acestea aruncă o lumină minunată asupra versetelor 30 și 31 din Sfânta Evanghelie a lui Ioan capitolul 20 care astfel glăsuiesc. Deci și alte minuni a făcut Isus înaintea ucenicilor săi care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar acestea s-au scris ca să credeți că Isus Hristos este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Isus da, a făcut multe alte lucrări, dar așa cum ne spune cuvântul, cele ce sunt scrise în cuvânt ne sunt suficiente pentru a crede și a căpăta viața în numele Lui, adevăr atestat cu putere în citatul de mai sus și de către cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române. Domnul Dumnezeu să ne dea la toți harul credinței, să ne mulțumim cu adevărul întreg, pe care îl conțin evangeliile despre Iisus Hristos, să primim viața Lui și să trăim cu El în veci. Amin.